Gaumeetarrek sinestedunak mezkitara deitzeko ez daukate ezkila edo antzeko soinu tresnarik. Horretaz muezinak arduratzen dira. Ahotz niresgarriekiko gizon hoiek minareteetarainoigo eta haietatik lauaizetaraso zabaltzen dituzte beren doinuak. Kantua monotonoa irudituarren ungigarria izaten da. Bates ere landetan eta magrebaren orduan gauaren iluna eta isiltasuna, egunaren argia eta mugimenduak ordezkatzen hasten direnean. Sarritan, ordu horretan, zibilizazioaren eta bizitzaren erosotasunen erdian nagoela, muezinaren kantua etortzen zari gogora. Eta hori minez, gogoratzen naiz Arabiaren karparekin, eta nire gorputzakituak atxeden hartzen zuen alfonbratxo sedatxuarekin. Jose Maria de Murga, Mairu Bizkaitarra, Rekuardoz Marroquiez. Martxoako eta sei, Goizeko amarrak laur den gutxi. Oso sentzazio kontra jarriak ditut. Atzo bertan idatzi nuen errizka hauek bombardatuak eta bertan bera utziak diru ditela. Eta egia da, baina gaur goizean erantsi beharra daukat, hala ere enaren abien antzekoak ere balidela. Eta salaparta handia heltzen dela nire terraza raino. Iturriko emakumen kantua, aurren iskanbilla, txorien txintak, mailu hortza, aunsendekerekea, asto baten arrantz, kamioneta baten klaksona, oiarraren etengabeko kukurrukua. Okillaren kantua darjotzailea, errekaren murmuriu murmurio bulartxu eta urruna. Atzo ere idatzi nuen bakardade gorria orkatigeko mina baino handia gozitzari dala eta egia da. Bakardadea aginetako mina bezain sorrotzaz ait. Bainhala ere eguna argitan desberdin ikusten dut dena. Desberdin eta eztaki ba nola esan ederrago Gainera, barko hortz susmagarriak beres-beres desagertu dira, eta ez dut labana erabili beharrik izan. Eroia, aski barregarri geratuko zen, arerioa zagu txiki bat zela ikusi izan balu. Egun zentian, gozo ez natu muezinaren otoitzerako deiak. Ala huak bar, ala huak bar, oiukatu du, inkoa handia dela oroitarasteko Gero gelan norbait atejoka joka sumatu dut lossakutik irten gabe horen kontra eseri naiz Eta atetik sartu den argitasunarekin batera naimaren aurpegi ribarretsua agertu zait Hiz batzuk esan ondoren seguruenik egunon hon berberez hau bakarrik ulertua izan diot Labaz, hau da, semuruz, Behaiz, erantzun diodnik, hau da, ongi. Eta gosariaren azpila nire aurrean pausatu duelarik, orkati jasinalatu eta beste zerbait adierazidit. Baina nik soiltzolik fatima izena ulertua alizan diot. Gosaria mundiala izan da, eta zabeleko korapioa Piskabata eskatzeko balio izan dit. Kafesne bero beroa, naiz kazea eta esnea hautsetan izan. Gurina, da, datilak eta gosokirik onena balitz bezala, hogi egin berria. Mmm, gozua. Hamaitutakuan losakutik irten eta lehen lehenik leioa zabaltzea egin dut. Sorionez, lehiopean patio moduko bat dago eta han oioak ikusi ditut. Lazaitu naiz. Gaueko txizerrekak ez du aparteko edo txikiziorik eragin. Baina lazaitua, benetako lazaitua bart hartu dudana. Eta lehiotik behiran engoela, emakume bat sartu daren hara. Seguroenik neimak aipatu duen Fatima barrez barres nire gana makurtu eta horkatila ja hartatu dit. Urrena, amantalaren sakeletik osto txiki bat atera du. Pura bendapean ipini eta errepika moduko bat susurlatu du. Fatimak kanpora irtetera behartu naugero. Baina erteera oso bitxia izan da, bitxia izan denez. Atera iritsi garenean... Eskuineko hanka seinalatu dit,minaa hartutakoa alegia. eta lehen urratsa arekin emateko agindu dit. Eta bitxikeria horri jarraitu diona are selebbreagoa izan da. Urbileko intxaurrondo bateraino heldu garenean, zuhaitzaren inguruan hiru itzuli eman hasi ez dit ziba, ura lutsa. eszkerrak irrunieko laguneke nauten ikusi. Hori egindakoan adar batetik hostopare bat hartu eta kontuz kontuz lehen ipinitzakoaren ondoan bendapean ipiniliskit. Segidan aurreko erretikabera marmarikatu eta bejair esanez alda egin du. Eta terraza honetara itzuli naizelarik sai agertu da. Nean naimaren nebakaskamota. Eta atzo bezala Acetik haunz gorri begi horia etorri saio. Badirudi beti elkarrekin ibiltzen direla, txakurra eta nagusia bezala. Sai tapizera inguratu eta oinetako zulatuak tapizaren kanpoaldean erantzirik alboan eseri sait. Buruzburu geratu garenean onela galdetu dit frantsesez. Minhesalago, zerbait behar alduk? Nik ezetzeran zundiot, mugitu ezean edo gorputzaren pisua eskuinekoan hankan bildu ezean, honginagoela. Berakorduan, horkati jari begiratu bat eman dio, eta ostoak ikusi dituenean, fati maizena ipatu dit. Gero irekin hitzegin beharra zaukaat, botadit askenean, eta niri deuz ere erantzeko astirik eman gabe, ospa du eta zetik hauntzak. Eta za eta kelarre haren hauntzari hemendik aurrera horrela dituko diot, eta gainerako haunzak atzo gurasoak joan ziren bide beretik abiatu dira. Eta asperen egin dut, eta goiko hortzez tiktatu dut beheko paanya.